și pe pământ, Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestor emisiuni care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a lui Dumnezeu prin intermediul unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta aparține inițial preotului Niculiță, după aceea prin voia și ajutorului Dumnezeu, cât și bunăvoința colectivului studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma programe de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C103 va fi marcată de citirea versetului 34 a capitolului 14 a epistolei epistolea lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată, după ce mai întâi vom vorbi ceva despre străini și călătorii. Subtitul acesta citeam undeva că un misionar povestea următoarele. Am dorit să construiesc o casă în Africa de Sud. Acolo era un ținut pustiu și singurat”.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 Ele m-au însoțit întreaga viață. Ar fi, desigur, mai multă pace în multe familii dacă ușile casei ar fi văzute ca un loc prin care poate să fie dus un sicriu. Ferice de noi toți dacă ținem seama că fiecare zi, fiecare ceas, ba chiar fiecare clipă poate pune capăt vieții. Cine a găsit iertarea păcatelor, liniștea conștiinței, pacea inimii, și speranța vieții veșnice se bucură că va putea intra în casa tatălui după ce o părăsește pe aceasta atât de efemeră. Am mai amintit eu și cu prilejul altor programe că de nimic nu poate fi mai sigur un om care vine pe pământ ca și de faptul că va trebui să moară. Multe preziceri se pot face cu privire la venirea unui nou născut pe pământ, dintre care unele, mai multe, mai puține, toate sau niciunul pot fi adevărate. O prezicere însă este adevărată unanim pentru toți cei care populează acest pământ și anume aceea că viața aceasta își are un sfârșit. O creștină din cadrul bisericii pe care o frecventez, o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani își așteaptă chiar în momentele acestea sfârșitul. Deja a intrat în stare de comă și se presupune că în câteva ore, atât am mai dat asistenta medicală, să treacă la cele veșnice. Din fericire este credincioasă și știe bine unde va merge. Ieri am primit vizita unor prieteni de familie care ne-au făcut cunoscut că într-o altă biserică în care am fost mai înainte, un tânăr de 21 de ani sau cam așa ceva, era ultimul an de facultate, se pregătea deja să se lanseze și el în viață după ce a terminat facultatea cu succes și cu multă bucurie să-și înceapă cariera pentru care învățase atâția ani de zile. A descoperit însă că are un cancer foarte accelerant și tot așa, într-o vreme foarte scurtă, să părăsească toate cele efemere pentru a merge la cele veșnice. Vedeți, dumneavoastră, nimeni nu-și poate prezice sfârșitul. Nici nu ne dăm seama cine când și cum doar auzi despre cutare și cutare, fie printr-un accident vascular, fie printr-un accident de mașină, fie printr-o boală de cancer și într-un fel sau altul, este chemat la cele veșnice. De aceea și misionarul spune că a învățat o lecție foarte prețioasă, prin aceea de a fi pregătit în orice moment să fie scos afară în patru scânduri printr-un sicriu. Este adevărat, credincioși, noi, copiii lui Dumnezeu, așteptăm pe Domnul Isus care trebuie să vină și îl așteptăm mai înainte de boală, chiar pentru aceia care sunt încă într-o stare de boală, așa cum ziceam și tânărul acesta. Tânărul acesta, deși știe că mai are puțin de trăit, el este încă în perfectă stare de conștiință, deosebit de femeia despre care spuneam că este în comă, dar și tânărul acesta este mult mai autorizat să aștepte venirea Domnului Iisus decât groapa de mormânt pentru că Domnul Isus ne-a făgăduit că vine. Încă de pe vremea apostolilor încă apostolul Pavel îl aștepta pe Domnul Isus în vremea lui. De aceea spune în epistola sa către Tesaloniceni, noi cei vii care vom fi rămas în viață vom fi răpiți. Când a zis noi, s-a inclus și pe el. Și vă rog nu uitați, rețineți lucrul acesta extrem de important Apostolul Pavel a fost trăpit până la al treilea cer, el a avut parte de nu viziuni și vedenii, ci de o realitate a vizitării cerului El cunoaște lucrurile acestea spirituale mai bine decât oricine altul de pe tera noastră în vremurile de Har Dacă el avea această părere că Domnul Isus poate veni chiar în vremea lui cu cât mai autorizați și mai îndreptățiți suntem noi, cei de astăzi, de după 2000 de ani, să-L așteptăm cu adevărat pe Domnul Iisus. Așadar, una caldă, una rece. Una rece este aceea că ar putea să vină groapa de mormânt într-un moment sau celălalt. Cea caldă este aceea că mai degrabă, mai înainte de groapa de mormânt, poate să fie venirea Domnului Isus Hristos. Și acum să recapitulăm puțin. Așadar, moartea, sfârșitul acestei vieți, este absolut o lege pentru fiecare din aceia care au venit în această viață, care s-au născut. Toți cei care s-au născut vor avea un sfârșit. Când este vorba însă despre felul cum sfârșește fiecare și unde sfârșește și mai ales ce urmează după sfârșitul acesta, aici lucrurile sunt deosebite și atârnă de fiecare om în parte absolut separat. Locul unde ne vom petrece veșnicia după ce părăsim pământul acesta depinde de noi, de felul în care ni-l alegem. La Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, spune că este rânduit omului să moară o singură dată, deci moartea este rânduită de Dumnezeu pentru fiecare și după aceea vine judecata. Ei bine, tocmai aici este punctul unde se face separarea între cele două categorii de oameni. Unii sunt aceia care, alegând ca plata pe care o datorau ei lui Dumnezeu pentru păcat, să fie plătită de Domnul Isus Hristos prin pocăință și botez primesc nașterea din nou din Dumnezeu în urma faptului că Hristos a plătit plata păcatului și aceștia nu mai vin la judecată după cum spune însuși mântuitorul la Ioan capitolul 5 versetul 24 unde astfel grește.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 după promisiunea lui Hristos, ei nu mai vin la judecată, ci deja de acum, din momentul în care l-au primit pe Hristos, au trecut din moarte la viață. Ceilalți care nu vor să primească judecata lui Dumnezeu făcută în Hristos, aceștia, da, se vor prezenta în fața scaunului de judecată și vor trebui să plătească pentru toată veșnicia cu moartea, adică alungarea de la fața lui Dumnezeu pentru păcatul moștenit din strămoșii noștri, Adam și Eva. Doamne le Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, făcând limpede pentru fiecare, cei care n-au primit încă pe Domnul Iisus Hristos, să-L primească acum, ca să nu se mai înfățișeze înaintea scaunului de judecată pentru păcat, deoarece Tu ai primit plata păcatului, în Hristos și pentru ei iar noi cei care din mila ta am primit deja jertfa Domnului Hristos ca fiind făcută în locul nostru, să ne ajuți să mergem pe calea aceasta de de numele de copii ai lui Dumnezeu. Amin. Cine putea să parte de viața cea pără de moarte? Cine-ar putea? Cine-ar putea? Isus îți spun și sigur știu, căci mort n fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 36 de la 1 Corinteni, capitolul 14, unde Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, pune aici o întrebare. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dragii mei, cuvântul Domnului n-a început cu mine și nici nu se va sfârși cu mine. Să fiu bine încredințat de lucrul acesta, ca să nu mă mândresc și să nu-mi impun părerea față de nimeni. Chiar dacă aș avea adevărul 100%, tot nu trebuie să forcezi pe nimeni să primească cele spuse de mine. Cu blândețe, smerenie și dragoste, trebuie să mărturisesc oricui pe Domnul Isus și cuvântul lui. Cine are adevărul, știe că este mărginit și că nu prin meritele lui a ajuns la adevăr ci este lucrarea harului lui Dumnezeu, căruia se cuvine toată slava și cinstea, acum și în vecii vecilor. Și dacă un om nu poate avea pretenția că de la el ar porni adevărul, tot așa nicio o grupare de oameni, mai mică sau mai mare, mai veche sau mai nouă, nu poate avea această pretenție. Ce? întreabă aici Pavel. De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Sfântul Apostol Pavel arată atitudinea arogantă a bisericii din Corint, care și închipuia a fi centrul pământului. Urâtă este mândria, dar și mai urâtă și scârboasă este atunci când se îmbracă în haine religioase și se dă drept apărătoarea cauzei lui Dumnezeu. Smerenia este locul pe care trebuie să rămână și credinciosul ca individ și o adunare de credincioși în totalitatea ei. Cei smeriți sunt vase de care se folosește cu plăcere Dumnezeu în lucrarea Lui. Celor mândri le stă împotrivă, cum scrie la 1 Petru 5 cu 5. Versetul următor, versetul 37 de la 1 Corinteni 14, apostolul spune Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Cine este născut din adevăr, va deosebi glasul adevărului din mii de glasuri străine de pe pământ. Mielul cunoaște glasul mamei din toată turma de oi și merge la ea fără să greșească. Creștinul adevărat care umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va amesteca niciodată cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile străine ale oamenilor. Chiar dacă are momente de îndoială și clătinare, totuși, până la urmă, va înțelege glasul Domnului și se va alipi de el. Ceea ce cere Domnul de la noi credincioșii săi este să fim sinceri față de noi înșine și față de el și chiar dacă suntem în rătăcire în vreo privință, vine vremea, adică o aduce Domnul când ne vom convinge de adevăr și vom fi izbăviți de rătăcire. Nu rătăcirea noastră îl supără pe Dumnezeu, ci nesinceritatea noastră. Dacă dorim cu adevărat mântuirea, să avem curajul să ne predăm Domnului 100%, să-L rugăm să ne ducă El unde vrea și să facă din noi ce vrea, fără să-i punem piedici. Când e vorba de ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu, nu mai trebuie să privim la oameni, oricine ar fi ei și nici să ne temem de suferință sau că ne vom pierde viața. Oare nu așa ne-a învățat Domnul Isus? Nu ne-a dat El însuși o pildă săvârșită în privința aceasta? Ascultarea de Dumnezeu este mai de preț decât orice jertfă. Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, ne spune versetul acesta, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Lucrul acesta este scris cu privire la viața de rânduială care trebuie să domnească în adunarea credincioșilor în biserică și cu privire la viața particulară a fiecărui creștin. Cine nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, mai curând sau mai târziu, va fi judecat. Să fim atenți! La versetul următor, versetul 38 din 1 Corinteni 14, cuvântul spune Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Dragii mei, dacă cineva se împotrivește în mod voit adevărului lui Dumnezeu, atunci nu mai rămâne altceva de făcut decât să fie lăsat în pace. Dumnezeu nu vrea să aducă pe nimeni cu forța în împărăția lui, ci îl lasă omului de plină libertate de alegere după ce mai întâi i-a arătat pe toate căile și cu toate mijloacele adevărul. Împotrivirea voită față de adevăr duce la împietrirea inimii, la mizerie spirituală și la moarte sigură. Cine se împotrivește adevărului își este propriul său dușman. Cum să-l mai ajuți pe un astfel de om? De aceea spune aici cuvântul și dacă cineva nu înțelege, păi să nu înțeleagă. Eu, ca slujitor credincios al lui Dumnezeu, Trebuie să fac totdeauna ceea ce este partea mea în lucrarea mântuirii sufletelor, dar să o fac cu adevărat și de plin. Și dacă cineva se împotrivește voit și necurmat adevărului, să mă retrag fără să mă iau la ceartă cu el. Credincioșii Domnului sunt chemați la pace, nu la ceartă. Ei spun hotărât ce au de spus, fără să facă ceva împotriva celor descoperite lămurit de Dumnezeu, fără să se târguiască în lucrurile adevărului. Nu face concesii. În felul acesta pun capăt discuțiilor contradictorii. Un lucru mai pot face și după ce s-au retras din fața celor împotrivitori. Să se roage necurmat pentru ei și să le dea necurmat dovezi de dragoste. Poate că așa, cu timpul, vor fi atrași din nou spre Dumnezeu și spre mântuire. Chiar dacă se face risipă de dragoste, să se facă. Dragostea nu se risipește niciodată în zadar. Să fim conștienți și asigurați de acest lucru. În versetul următor, versetul 39 din 1 Corinteni 14, cuvântul continuă cu aceste cuvinte. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Iată, îndemnul este limpede, râvniți după prorocire. Nu spune însă râvniți și după vorbirea în limbi. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu spune lucrul acesta. Înțelegem astfel că și de data aceasta Sfântul Apostol Pavel arată limpede însemnătatea darurilor Duhului și îndeamnă pe credincioși să râvnească după cele mai folositoare. Despre vorbirea limpi spune doar atât, să nu fie împiedicată, adică atunci când vine în mod natural din partea Duhului Sfânt, fără a se stărui după ea, să nu fie împiedicată. Se vede limpede că în Corint. Totul se învârtea în jurul vorbirii în limbi. Erau însă și unii dintre corinteni extremiști din fire, care căutau să împiedice cu desăvârșire acest dar, chiar și atunci când el nu era numai o imitație, ci o realitate a Duhului. Ei, cum se zice, au sărit peste cal. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi sfătuiește să nu se împotrivească acestui dar duhovnicesc ori de câte ori Dumnezeu îl exercită în adunare. Dar atât. Să nu îl împiedice. La început, vorbirea în limbi a fost un fenomen sfânt, dar supus ușor putinței de falsificare și abuz. Acest fenomen s-a mai arătat în decursul istoriei în biserică, însă destul de rar. Am vorbit despre aceasta când am analizat capitolul 12, versetul 10. Dar nu numai pentru Corinteni, ci așa cum odinioară pentru Corinteni, sfatul Sfântului Apostol Pavel este potrivit, este potrivit și pentru credincioșii de azi și din toate timpurile. Umblați sau râvniți, spune el, după darurile cele mai bune. Dar când se ivește și darul vorbirii în limbi la cineva, nu avem voie să l împiedicăm dacă este însoțit de tălmăcire. Cine suntem noi, oamenii, să împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu care se face prin darurile sale? Să fim însă atenți și la imitațiile diavolului, căci vai, multe mai sunt. Să cerem Domnului darul deosebirii duhurilor ca să nu mai fim înșelați și mai ales nu suntem înșelați dacă umblăm după cel mai mare dar care este dragostea. La versetul 40 din 1 Corinten 14, cuvântul lui Dumnezeu ne dă porunca, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Dragii mei, pacea fiind temelia rânduierii din biserica lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă să nu tulburăm cu nimic. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii, cum am văzut la versetul 33. Cine vrea să fie sigur că se află în rânduiala lui Dumnezeu, trebuie să se cerceteze dacă are pace cu Dumnezeu și cu frații. Pacea trebuie păstrată cu orice preț, căci numai ea este mediul în care cresc și rodesc toate darurile lui Dumnezeu, adică într-o inimă cât într-o adunare. Păcatul tulbură pacea. Când se ivește acest vrăjmaș, să-l aducem îndată la crucea Domnului Iisus, căci acolo e moartea lui, moartea păcatului. Prin sângele Mântuitorului nostru suntem curățiți de plin, de ori ce păcat, și nemai fiind păcatul asupra noastră, avem pace cu Dumnezeu și cu frații. Domnul Iisus este pacea noastră, cum citim la Efesen 2.14. Să ne alipim de el necurmat și atunci nu mai suntem în pericolul neorânduierii sau al căderii. În el vom face totul în chip cuvincios și cu rânduială. Cine nu trăiește o viață de strânsă legătură cu Domnul Iisus nu poate să facă nimic în chip cuvincios și nici să trăiască în rânduială. Să dăm Domnului locul de cinste în inima noastră, în locuința noastră, în munca noastră, în legăturile cu oamenii, să începem totdeauna zilele cu o desăvârșită apropiere de el și atunci totul va fi în rânduială în viața noastră. Cine trăiește în rânduială lăuntrică, va trăi în rânduială și în afară, în îmbrăcăminte, casă și la muncă. Totul, deci, spune cuvântul aici, să se facă în chip vincios și cu rânduială. Așa se termină paginile scrise de Sfântul Apostol Pavel despre dragoste, această minune veșnic nouă în univers. Capitolul 14 este o continuare a capitolului 13 unde este descrisă dragostea în culorile cele mai vii. Marele Apostol a arătat aplicarea ei în legătură cu prorocia și cu darul limbilor, dar însemnătatea ei se întinde fără margini peste toate acestea. Oricare ar fi darul pe care l-am avea, el nu trebuie folosit decât sub călăuzirea și prin puterea pe care o dă dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată. Dacă ea stăpânește, va pune un capăt la toate neajunsurile credinciosului și bisericii în general. Unde este pacea lui Dumnezeu ca temelie, acolo este și dragostea lui ca acoperiși ferice de sufletele care locuiesc într-un astfel de templu. Ele sunt păzite de orice cădere și de orice neorânduială. Cu aceasta am încheiat meditațiile noastre asupra capitolului 14 al epistolei lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, începem acum... Meditațiile noastre asupra unui nou capitol și anume capitolul 15 de la 1 Corinteni de unde citim versetul 1 care astfel grăsuiește. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Lucrurile pe care le-ai cunoscut odată bine le poți uita și poți fi față de ele ca și cum nu le-ai cunoscut dacă nu te împrospătezi zilnic. Slăbirea memoriei este una din bolile evite în viața omului din pricina păcatului strămoșesc și ea se poate adânci și mai mult din pricina păcatului pe care îl săvârșești tu însuți. Creștinilor din Corint trebuia să li se împrospăteze Evanghelia pe care le-o propovăduise Marele Pavel, pentru că ei începuseră să uite ce era mai important din ea, și anume Isus cel răstignit, crucea. Și Isus cel înviat, învierea. Ei umblau după darul minunilor, dar uitaseră crucea și învierea. Iată de ce le scrie părintele lor duhovnicesc, Vă fac cunoscut, fraților, evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Ca teorie, creștinii din Corinti erau în evanghelie, ca practică însă erau departe de ea. Mereu, mereu trebuie să împrospătăm în trăirea noastră Evanghelia Crucii și a căci numai așa putem trăi cu adevărat viața creștină. Să ne aducem mereu aminte că suntem într-un trup moștenit de la Adam cel Căzut în păcat și că avem o memorie care uită repede mai ales lucrurile lui Dumnezeu. Starea bisericii din Corint se repetă și astăzi. Mulți din cei care zic creștin nu mai cred în înviere pentru că nu mai trăiesc practic Evanghelia Crucii. Ei împlinesc anumite forme religioase, dar nu cred în făgăduințele Evangheliei și nu trăiesc la dăpostul sângelui mielului lui Dumnezeu, adică al Crucii. Sunt cu totul străini de aceste adevăruri. A primit Evanghelia înseamnă a primi pe Domnul Isus ca mântuitor personal, înseamnă a primi prin credință jertfa lui de pe cruce, înseamnă a crede și a nădăjdui cu putere în făgăduința lui și în făgăduința venirii lui și a învierii morților. La Ioan 1 cu 11 și 12 citim A venit la ei și ei nu l-au primit, dar tuturor acelora care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu. Vedeți, în felul acesta este primit Domnul Iisus, crezând în numele Său. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, Principalul Evangheliei își are începutul de acolo că Dumnezeu s-a făcut om, s-a răstignit și a înviat. Numai cine primește cu adevărat Evanghelia, adică trăind și nădăjduind, cum zice ea, acela e creștin adevărat, acela e bucuria lui Dumnezeu pe pământ, acela e mădular în trupul lui Hristos. Frații mei, oricât de multe lucruri ni s-ar aduna în jur, să nu uităm de Evanghelia Domnului Isus Hristos, să prospătăm zilnic mintea noastră prin citirea ei, ca să putem trăi cu adevărat, o viață de roadă sfântă spre slava lui Dumnezeu și fericirea noastră. Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C103 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca aceste gânduri minunate, tot ceea ce a fost insuflat de la Duhul Sfânt, să facă pe fiecare conștient de nevoia urgentă de a-L primi pe Domnul Isus, dacă nu L-au primit, adică a crede în numele Lui, iar noi cei care am crezut în numele Lui, să facem bine și să umblăm potrivit acestei înalte chemări pe care avem de copiii lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Z it's a the...